Să revin la, la studiu biblic. Da. La Ioan 6, da? Cu asta. 6, 6. Da, ha. Chiar citiți citisem zilele trecute. Hai să vedem ce facem. primele... Săptămâna trecută am studiat cu Ilie și ne-am uitat la cele două minuni. O să fac o recapitulare. După care o să combin cele două studii și o să le pun pe internet. Bine așa? Deci, sunt două minuni care s-au petrecut în, Matei 6, în Ioan 6. Da. Prima este mulțirea pâinilor și peștilor, în care cel puțin 5.000 de bărbați au fost hrăniți. La care, după ce au mâncat aceștia, Isus a spus ucenicilor să... Strângă toate firmiturile și s-au strâns 12 coșnițe sau coșuri, la care oamenii au realizat că lucrul ăsta a fost o minune. Și a doua minune care s-a făcut, pe care el a făcut-o, a fost faptul că a mers pe apă, iar în Matei 14. Uh, nu numai că el a mers pe apă, dar și Petru a mers pe apă. Deci, asta. A intrat apoi în, în corabia lor, în barca lor, a liniștit uh, valurile, apa, toate alea, după care au ajuns pe, pe, la partea cealaltă. Când au ajuns la partea cealaltă, pe, la malul celălalt al lacului, oamenii, a doua zi, s-au uitat în stânga, în dreapta dimineața și au văzut că nu mai este acolo. Și și-au dat seama, ha, poate că a trecut uh, dincolo. Și s-au dus după ea. Uh, Verset 24. Ioan Acum, 6. Acuma, rog, da. La minunile astea cu pâinile, cu cele cinci pâini, le-a hrănit atâta lume. Adică a apărut dintr-o dată multe pâini, nu? Uh, mai, la, la, la cum înțeleg eu? El a rupt pâinile la, și a, -a dat apost apostolilor, iar aceștia când au rupt din... Pâinele acelea arătau ca niște plăcinte. Deci nu ca o pâine uh, pe care o avem noi. Pâinea la vremea aia nu era, nu era uh, în mod necesar crescută. Deci era mai mare și uh, na, ca o plăcintă mare. Deci, uh, și în sensul ăsta, ei când au rupt și au dat la fiecare, au rupt și au rupt, au rupt din pâinea aia, înțelegi? <gântări> de, de, de nu s-a mai terminat din, din, din rupturi. Deci în sensul ăsta s-au mulțit. Nu că... De, de, deci în sensul ăsta... Nu ar fi apărut. Nu, exact. Nu că ar fi apărut uh, dintr-o dată camioane de pân. Că sunt zeci... Eu ze am A, A, nu, un nu, un nu. Apărțit. Eu așa am crezut tot timpul. De... Nu. dintr-o dată în coșurile oamenilor sute de pâine. Nu, nu așa, că ar fi greu de, de, de, de cărat. Problema este că după ce i-au rupt la fiecare și-au strâns din firmituri și-au dat seama, băi, fii în ce chestie, ha, bună treabă. Oricum, deci, a, așa înțeleg eu că s-a petrecut minunea. A rupt, a dat la fiecare apostol, la care apostolul la rândul lor, au rupt și-au dat la fiecare. Și asta e ideea cu coșurile, să strângă firmiturile ca să -s -s vadă prin asta cât de multă, cât de mare a fost minunea? Exact, exact. A... Așa, așa, așa, așa. A... Versul 12. Când s -au văz... Și când s-au săturat, le-a spus ucenicilor săi, strângeți prisosul de firmituri ca să nu se piardă ceva. Le-au strâns deci și au umplut 12 coșnițe cu firmituri care au prisosit din cele 5 pâini de ori de, de la cei uh, care mâncaseră. Oamenii, deci, văzând semnul pe care l-a făcut Isus, spuneau, este acesta, uh, acesta este cu adevărat uh, profetul care vine în lume. Isus, deci, cunosc, cunoscându-le, uh, ah, cunoscând că au de gând să vină să le ia uh, să ca să-l facă împărat, S-a retras din nou în munte el singur. Deci, uh, coșnițele a fost semnul pentru nici dar și pe, pentru uh, acei apostoli, dar și pentru uh, uh, lume. Fiindcă, la un moment dat, ei, uh, erau într-o corabie și Isus le-a spus să nu. Ea din aluatul fariseilor și cărturarilor, la care eu au vorbit între ei. Ha, ne spune lucrul ăsta fi ca am uitat să luăm pâine, la care Isus le spune, ați uitat câte coșuri ați trâns? a strâns? Ce vrut să spun Cu alte cuvinte, să, să, nu, să nu se concentreze asupra fizicului, ci învățăturilor. După care scriptura spune. Atunci și-au dat seama că Iisus vorbea despre învățătura fariseilor și căturarilor. Fiindcă un aluat, propri, proprietățile aluatului, la vremea respectivă, la fel ca și astăzi, aluatul este sinonim în ziua de astăzi cu drojdie. Da. O amesteci cu pâine, deci drojdia este în în toată pâinea, nu este doar într-un colț. O pui la dospit, după care aluatul crește. Dospeala aia, drojdia aia, începe o, o reacție chimică care este ireversibilă. După ce ai pâinea toată umflată, nu poți să spui „Ah, am greșit, vreau să scot drojdia aia din ea. Nu poți să mai scoți drojdia aia din ea. Fiindcă odată pâinea umflată, reacția s-a terminat. Da, mie, și mie, mi se pare și o păcăleală. Păcălești aluatul cu drog de aceea. Ca să facă pâinea mai mare decât uh, Măie, pâinea. A, a luatul la, la vremea respectivă, în, la timpurile uh, Biblie. aluatul era parte dintr-o. Mănânci din pâine, însă păstrezi un colț din pâinea aia. Iar colțul ăla reprezintă aluatul. Ei, alua, ei, colțul ăla de pâine, îl tai bucăți, îl faci făină și la amesteci cu noua pâine. Și pâinea aia crește. Deci, în sensul ăla, aluatul era sinonim cu drojdia din, din vremea din ziua de astăzi. Să revin. Deci, a, aluatul crește, ia ceva timp, însă, a, odată. Odată reacția amplinită, toată pâinea este finalizată. Nu mai este ce ai înainte, ci este un cu totul nou produs. La fel și cu învățătura fariseilor și cărturailor. Ia ceva timp se întâmplă... În sens... N-ai cum să vezi la o pâine... Uh, cum lucrează drojdea decât prin faptul că se umflă. Pâinea aia nu schimbă culoarea, nu schimbă, doar crește. Poate un pic mirosul, dar atâta tot. La fel și cu cineva care este uh, învățat. Ia ceva timp, însă n-ai cum să vezi ce este în mintea unui om atâta timp cât uh, îți ține gura închisă. Însă când își deschide gura, îți dai seama, ha, omul ăsta este învățat, educat. Deci, a, problema era că un om care devenea a, la rândul lui un fariseu, era foarte greu să-l să dezveți de prostiile lor. Asta nu înseamnă că nu, nu au fost și excepții. Au fost și excepții. De exemplu, Nicodim era un fariseu, era un a, a, conducător al iudeilor și mai încolo, a devenit un ucenic de lui, fiindcă la moartea lui el s-a dus și a avut grijă de, de, de trupul lui. Oricum, mă întorc la, la minunea asta. Deci Isus a făcut două minuni. A mulțit pâinile și peștii și doi, a mers pe apă. După ce a mers pe apă, versul 24, deci când a văzut mulțime, că Isus nu este acolo, nici ucenicii săi, au intrat în corăbioare și au venit la Capernaum căutându-l pe Isus. Și găsindu-l dincolo de mare, i-au spus, Rabbi, când ai ajuns aici? La care Iisus le răspunde, versetul 26, Iisus le-a răspuns și a zis, Adevărat, adevărat vă spun, mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Cu alte cuvinte, când spune adevărat adevărat, vă spun, ceea ce urmează Isus să spună nu are nici, nu, pun, nu lasă niciun loc de îndoială. Cu alte cuvinte, nu e nicio vrăjeală, vă, vă spun lucrurile astea pe bune. La fel, i-a spus și lui. Uh, uh, Nicodim. Oricum, versul 27. Ah, și, și le spune, voi nu veniți pentru minune, în sensul că. Uh, el este de la Dumnezeu. Nicodim, când a venit la el, Nicodim i-a zis clar uh, Hai să mă uit în Ioan, capitolul 3. Stai, stai, puțin. Ioan 3. Uite intenția lui Nicodim în versetul 2. Acesta a venit la el noaptea și a spus Rabi, știm că ai venit învățător de la Dumnezeu pentru că nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu, dacă, Dumnezeu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Deci, intenția lui Nicodim era, era din cauza semnelor. Intenția la venirii lui Nicodim era, fiindcă el credea că Isus era de la Dumnezeu. Sau că Dumnezeu era cu el. La care Isus îi răspunde, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Niciun loc de înduială. Oricum, Isus acum îi mustră pe ăștia în versetul 26. Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați pâncat din pâini și v a săturat. Eu au venit doar pentru pâini. A fost o... Nu știu, o... Exact, da, da, da. da. Uh, a, 27. Acum Iisus le spune, le, încearcă să le schimbe prioritatea. Lucrați nu pentru mâncarea care pierde, ci pentru mâncarea care uh, rămâne spre viața eternă sau viața veșnică, pe care vă va da fiul omului, pentru că pe el l-a pecetluit Tatăl Dumnezeu. Treaba cu pecetluitul sau cu sigiliul uh, are de-a face cu autoritatea. Uh, deci, Iisus le spune, nu umblați după pâinea asta fizică, ci umblați după pâinea pe care eu vă pot da, fiindcă eu, de fapt, am autoritate. Am uh, uh, um, cum, cum există la, uh, la serviciu, am ecusonul sau am uh, insigna. Deci, eu, pe bune, sunt îndreptățit să ofer viața sa veșnică. La care? Uh, versul 28. Țin minte. Și acum încă sunt materialiști. Te doare minte. Fii atent. Ei de ce au zis? Ce să facem ca să lucrăm lucrările lui Dumnezeu? Isus a răspuns. Și le-a zis. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Ca să credeți în acela pe care l-a trimis el. Versul 30. Ei de ce au spus? Ce semn faci tu, deci, ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mana în pustiu, după cum este scris, la a dat să mănânce pâine din cer. Iisus, deci, a zis, adevărat, adevărat, vă spun, nu moi se va da pâine din cer, ci tatăl meu vă, vă dă pâine din cer. Ce adevărată! Pentru că pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și de viață lumii. lumii. de deci ce au zis, Doamne, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus l-a spus, Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine, nici de cum nu va uh, flămânzi. Și cine crede în mine, nici de cum nu va înseta. Niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și nu credeți. Ok. Uh, Hai să despicăm un pic firul în patru aici. Deci, așa s-au dus după Isus, pentru că mâncarea era moca. Au vrut să-l facă împărat, Iisus a plecat de la ei, a, a mers pe, pe apă, ei încă îl, vro îl vroiau. La care? Versul 30. Ce să-mi faci tu? El deja a făcut un semn dar ei voiau un alt semn. Și versul 31 explică. Părinții noștri au mâncat mana în pustiu, după cum este scris la da să mănânce pâine din cer. Câți ani au fost ei în, în pustie, mai ți minte? 40. 40 de ani. Da. 40 de ani în fiecare zi, cu excepția sâmbetei. Ei colegiau de pe pământ, de pe nisip, de pe unde era, mana aceea. Au mâncat din pâinea aia, din pâinea aia din cer, mana, timp de 40 de ani. Câte milioane erau ei? Vreo 2 milioane, cam așa, 2-3 milioane, nu știu. Deci, în fiecare zi... Da, da, da, bine, cât au fost ei pustie, ăsta a fost numărul lor, aproximativ 2 milioane, 2-3 milioane. Deci... În fiecare zi, două milioane de oameni erau hrăniți prin mană, la care ăștia au venit la el și au zis, ce faci, ce, ce, ce să faci tu? Uite-te la Moise, Moise, om mare, cu mana a hrănit milioane, da? Hrănește-ne și pe noi, deci ei vreau o mâncare, moca, pentru foarte mulți ani, la care Isus le răspunde, versul 32, Nu Moise va da pâirea din cer, ci tatăl meu. Vă dă pâinea adevărată. Pentru că pâinea lui Dumnezeu este cea care scoboară din cer și dă viața lumii. Ești acum, vrem pâinea asta? Da, da, da, bagă. La care el răspunde 35. Eu sunt pâinea vieții. A, pă, bune, bă, chiar așa, mă. Și fi în versul 36. Dar v-am spus că m-ați văzut și nu credeți. Acum, ei ar fi vrut să facă orice pentru Dumnezeu. Orice. Versetul 28. Ce să facem ca să lucrăm lucrările lui Dumnezeu? 29. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. De, Dumnezeu. Să credeți în acela pe care l-a trimis el. Poftim? Da. Fiindcă, în cazul acela, credința este o lucrare. În sensul că... Uh, credința este similară cu încrederea. Iar ca să ai încredere în cineva, trebuie să-l studiezi un pic, trebuie să-l cercetezi un pic, trebuie să-l despici un pic. Te uiți la pagina de internet, te uiți la uh, uh, prietenii lui, te uiți la pe unul pe altul și începi să dobândești și încredere. Și când omul același va, va, va spune, da, voi face lucrul ăla, atunci vei avea încredere în el, vei avea credință în el. La fel și cu Isus aici. Uh, sunt, sunt multe religii care spun că uh, această credință nu este o lucrare. Credința aceasta este o chestie men mentală, cum să lucrezi. Îmi pare rău. Dar, după cuvintele lui Isus, Hristos, credința este o lucrare. Al doilea lucru. Sunt oameni astăzi care vor spune, dacă eu îl văd pe Dumnezeu acum, și mi-au spus, mi spus lucrul ăsta, cât am fost în România, mi-au spus, băi, dacă vine Dumnezeu acum, crede în El. Dacă vine Isus acum la mine, o să crede în El. Două lucruri. Altfel nu. Exact, exact. Dou dou două lucruri. Una... Uh, în, în, în istorioarea pe care Iisus a spus-o cu Lazarul și, cu Lazar și cel bogat, când cei doi au murit, la un moment dat cel bogat uh, era sete acolo unde era el și ardea. Uh, la care uh, îl strigă pe, pe Avram și spune, uh, trimite-l pe Lazar la, la familia mea uh, să le spună că e, e nasol aici, e, e tare, e, e, e tare rău. La care Avram îi răspunde, uh, n-are rău să se ducă, e deja laop pe Moise. Chiar dacă un om se va întoarce din mormânt, nu-l vor crede. Deci asta e una. Doi, aici aveți să șase. Dar v-am spus că m-ați văzut. De ce, de ce l-au văzut pe el? L-au pipăit. Și numai asta. Uh, în Matei 14, când explică uh, minunea cu cei cinci mii de oameni. Spune că Isus a vindecat, de fapt, vindecat, minunea cu 5000 mii de oameni este în fiecare Evanghelie. Și citindu-le o să realizez că El, de fapt, a vindecat pe oameni, pe cei bolnavi, după care i-a hrănit. Deci deja, deja îi știau puterea, deja îi știau semnele. Și tot nu l-au crezut. Fii atent versul 36. Dar v-am spus că m-ați văzut și nu credeți. Ori, ori îl crezi, după, ori crezi în Isus, după ce este scris în Scriptură, ori nu-l crezi. Indiferent de, de uh, îți bați capul. Dacă, dacă vorbești cu cineva încăpățânat și pus pe, pe ceartă, nu, nu ajungi nicăieri. Nu, nu se merită. Priceput? Așa. Iar, iar, iar lucrul ăsta este momentul adevărului. Acum, în, în conversația cu femeia samaritancă. Femeia. Am discutat asta cu, cu Ioan. Cu cu Ilie. Dar merită reamintită. Deci Isus Hristos se întâlnește cu femeia samaritancă. Ok? Femeia samaritancă uh, Samaritenii nu aveau nimic de a face cu iudei, uh, fiindcă samaritenii nu erau o pur sânge iudei. Iar uh, Dumnezeu l-a interzis să aibă relații cu alte națiuni, în sensul de căsătorie, nu, nu de afaceri, uh, cu alte națiuni care nu erau pur sânge iudeu. Acum, Ioan capitolul 4. Iisus uh, Isus Hristos este obosit, s-a așezat lângă fântână. Uh, versul 6. Și, și era acolo. Și acolo era izvorul lui Iacov. Isus, deși fiind obosit de, de călătorie, s-a așezat astfel lângă izvor. Uh, era pe la ceasul al 6 A venit o femeie din Samaria ca uh, să scoată apă. Isus i-a spus: "Dăm să bea." Pentru că ucenicii se să rencetate ca să cumpere de mâncare. Femeia samaritancă i-a spus, deci, cum tu, iudeu fiind, ce să bei de la mine, care sunt femeie samaritancă? Pentru că iudeii nu au relații cu samariteii. Bine, ea a pus accentul și pe faptul că era femeie. Deci, o altă treabă. Iudeii, bărbați iudei, după învățătura fariseilor și ce mai rog acolo, se uitau la femeie ca fiind inferioară, dar mai ales se uitau la uh, nemuri ca fiind inferioare, tu, la care femeia le menționează pe amândouă. Isus a, a, a răspuns și a zis: Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine uh, este cel care zice dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia i-a spus, Doamne, n-ai cu ce să scoți apa din fântână, n-ai cu ce să scoți și fântânea se adâncă. De unde ai, de deci, ce apa cea vie? Acum, uh, o chestie aici. Ei îi se pare că Iisus uh, are o atitudine față de ea, o, că, că se dă mare sus se zice: Dacă mai ai fi cerumie, eu, eu ți-aș fi dat apă vie. La care femeia nu înțelege că, e, că el se referă la persoana lui, ci. Uh, ea se uită la lucrurile fizice și cu, cu un ton, așa îi zice: Ha! Ia N-ai nici găleată, n-ai nici funie. Și tu îmi dai apă aia? La care. Uh,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 Ci apa pe care o voi da eu va deveni un izvor în el. Va deveni în el izvor de apă ținț spre viața eternă. Femeia, verset 15. Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez și să nu mai vină ai să scot. Fia stau în cum Există în viață unii care dau din gură că Uh, fac una, fac alta, că uh, omoară sate întregi și orașe întregi, numai de, de, de în gura lor. Se dau mari că sunt tari și mai. La care să se explică? Viața, viața, apa asta vie e, e pe bune? La care femeia e o taie scurt și acum este momentul adevărului. Doamne, Dă-mi această apă, sau domnule, dă-mi această apă, ca să nu mai însetezi, să nu mai vin aici. Cu alte cuvinte, când vine vorba de, destul de cu datul din clanță. Ești bun? Hai să văd cât de bun ești. La care Iisus acum, versul 16, Iisus i-a spus, Mergi, cheamă-l pe bărbatul tău și vin aici. Femeia a răspuns și a zis, „Nu am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis, nu am bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu-ți este bărbat. Aici ce ai spus adevărat? Cu alte cuvinte, până la momentul când femeia a zis, nu am bărbat, ea avea un ton în ea. Când, când, când el a zis, aceast, aceasta ai spus adevărat? Până, până la momentul acela, femeia a avut un ton cu ea, fe, cu, cu el. Femeia a avut o, o atitudine. Era ș, cam șmecheră. You know? Ah, N-ai nici gălată? N -ai... Ok! Bagă! Dă-mi apa aia! La care Iisus se zice, bun, pe bărbatul. La care femeia aceea n -am. și atunci Iisus se zice, da, știu că n-ai. Fiindcă ai fost maritată de cinci ori iar ăsta al șasele pe care îl ai, nu-ți se soți. E unul cu, de, de, de care profiți. A, ah, ha, ha. Acum își dă ea seama că apa aia de care vorbea el este o apă spirituală. Și femeia acum îi o întoarce și zice, a, ah, văd că ești profet. Ah, și ea îi pune o întrebare legată de ce o mânca pe ea de multă vreme. Și are de-a face cu închinarea. Când el explică treaba cu închinarea, se duce la altă fem la, la se duce înapoi în sat și le zice, l-am întâlnit pe Mesia, veniți și verificați. În momentul ăla, ea a devenit apa vie pentru sat, fiindcă l-a promovat pe Isus. Ea acum are nădejde în el. Ce se întâmplă? La sfârșitul. Uh, capitolului 4. Uh, stai puțin. Nu sfârșit. la uh, Nu, nu, nu. Stai puțin. Uh, așa. Versetul 40 și... 40. 40. De fapt, 39, da. Yeah. Uh, dar mulți dintre samariteni din cetatea aceea au crezut în el, datorită cuvântului femei care mărturisea. Mi-a spus toate câte am făcut. Deci când au venit uh, samariteni la el, l-au rugat să rămână cu ei. Și el a rămas acolo două zile. Și, mai, și mult mai mulți au crezut datorită cuvântului său. Și spuneau femei, nu numai datorită spuselor tale credem, ci pentru că noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat mântuitorul lumii. Sau diferența aici dintre femeie și uh, cei care au fost hrăniți este mare. Femeia a crezut în el. Iar el n-a făcut nicio minune. Și doar i-a arătat că îi știe viața. Aici în uh, Ioan 6, Isus face o minune, de fapt face mai multe minuni, că mai sunt și vindecările, iar ei, versetul 36, îl văd, l-au văzut și tot nu-l cred. 37, Matei 6 cu 37. Tot ce da tatăl va veni la mine și pe cel care vine la mine nici cum nu-l voi, nu voi scoate afară, uh, pentru că am coborât din cer ca să nu fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Și aceasta este voia celui care m-a trimis, că din tot ce mi-a dat să nu pierd, ci să înviez în ziua de apoi. Pentru că aceasta este voia tatălui meu, ca oricine uh, uh, îl vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică sau eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Bun, deci, ceea ce i dă tatăl, el să nu pierdă. Iisus nu vrea ca nimeni să, să să piardă mântuirea. Este omul care decide să se lase de Isus. Și cum se face lucrul asta? Cu timpul. O învățătură greșită peste o altă învățătură greșită peste o altă învățătură greșită până când omul va crede o minciună despre Dumnezeu și atunci sănătate, omul ăla i-a pierdut. Când un om crede că Dumnezeu este un păcătos acel om nu se va pocăi de un păcat iar cei care mor în păcat într-un păcat nepocăit un păcat pentru care ei nu și-au cerut iertare aceia vor arde în iad uh, Acum legat de cei care sunt mântuiți. Cei care sunt mântuiți sunt cei care ascultă de Evanghelie. Ei reprezintă o clasă. Acea clasă sunt creștinii. Oamenii sunt mântuiți nu fiindcă numele lor este Cosmin, Iota, Luță sau... Nu. Oamenii nu sunt mântuiți pentru că au numele ăla, respectiv, împăratul Traian, sau cine fi. Nu. Oamenii sunt mântuiți fiindcă s-au -au supus Evanghelie. Însă, oamenii care s-au supus Evanghelie trebuie să rămână în credință. Cei care cad din credință, va de viața lor. Oricum. A, 41. Mă, în 41 există o chestie interesantă. Fiindcă, el începe să... De fapt... Da. Uh, de la 41... Până la... Uh, uh, uh, da, la ce verset? La capitolul 6? Da, da, da. Uh, cu și. De la 41 până la... 59. Se întâmplă o chestie interesantă aici. Și uite cum stau lucrurile. De fapt, ar fi bine să, să citesc. Iudei murmurau deci împotriva, împotriva lui, pentru că spusese, Eu sunt pâinea care a din cer. Și spuneau, Nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mamă noi îi cunoaștem? Cum spune el, Deci, am coborât din cer cu alte cuvinte, se, se uitau la elementul fizic. Și de multe ori oamenii sunt uh, uh, uh, un, un, un lucru de potinire poate să fie în, uh, în aspectul fizic. Uh, așa. 43. Iisus, deci, a răspuns și le-a zis, nu murmurați între voi. Deci, uh, murmuratul ăsta este un lucru greșit. Ii trebuia să Uh, investigheze. 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-a trage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Este scris în profeți și toți vor fi învățați de, Dumne de Dumnezeu. Oricine a auzit de la Tatăl și a învățat de la mine vine la mine. Pentru că nu l-a văzut, văzut cineva pe Tatăl în afară de cel care este de la Dumnezeu. Acela l văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine, are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voi și-au mâncat mana în pustiu și-au murit. Aceasta este pâinea, și probabil arătând spre el însuși, aceasta este pâinea care coboară din cer, ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care a din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi etern. Și pâinea pe care o voi da este carnea mea pe care o voi da pentru viața lumii. Ok. Uh, treaba era că ei acum erau împiedicați de elementul fizic. Ei se uitau la familie la care Iisus vă zice, -a, a, nu murmurați între voi. Ei îi învață și mai mult el poate să vorbească despre viața veșnică, fiindcă el l-a văzut uh, între patru ochi pe Tatăl, în sensul ăsta. Uh, și u, u, u, uite cum stau locurile. Ca să, ca să pricep cum, cum vine treaba. Există anumite secrete într-o meserie. Secrete pe care nu le știe nimeni decât cel care face meseria respectivă. Vine vremea când, cel puțin la iudei, când evreii și învățau copii, o meserie. Meseria se dădea de la părinți la copii. Dacă tatăl era templar, și copilul devenea templar. Problema era în felul următor: Iisus Hristos, relația între Iisus Hristos și tatăl, el, o asemenea, el face referire la relația asta similară cu, cu cea pământeană. Fiindcă a, tatăl are viața, iar fiul care în ghilimele învață meseria de la tatăl, el la rândul lui poate da viața. Deci în sensul ăsta, cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. la care Și, și le zice, eu am coborât din cer, voi trebuie să mă mâncați, trebuie să mâncați carne. Acara care acum evreii în 52 sunt dezgustați. Cum? cum poate acesta să ne dea carna lui să o mâncăm? Mamult! Iisus Hristos adaugă cu o altă chestie care era mult mai dezgustătoare. Isus deci l-a spus. Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu veți mânca, deci carna fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu aveți viață în voi. După legea mozaică, ei nu aveau voie să mănânce sânge, să bea sânge. Da, dar ei nu înțelegeau la ce se Iisus. Exact, sta, că ajungem și acolo. Ba mai mult, ei vedeau în asta un canibalism, iar canibalismul, da, da, da, canibalismul, este interzis în Biblie. știa lucrul ăsta? Geneza capitolul 9, după ce potopul s-a terminat, pentru prima oară Dumnezeu dă voie oamenilor să mănânce din animale. Și fiate ce spune aici. Geneza 9, începând cu versetul 3. Tot ce se mișcă și trăiește, vă va fi de mâncare. Vi le-am dat pe toate, ca și iarba verde. Să nu mâncați carnea cu sângele ei, adică sângele ei, și cu adevărat voi cere înapoi sângele vostru, al vieților voastre, din mâna oricărei viețuitoare. Îl voi cere înapoi din mâna omului, din mâna fratelui fiecărui om. Voi cere viața omului. Cel care varsă sânge de om, de către om se va, vi, se vărsa, vi se va vărsa sângele lui, pentru că el a fost făcut, pentru că el a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune familiei lui Noe, Noe și familie lui, putem să mâncați din orice animal, dar nu vă mâncați între voi, fără canibalism, fiindcă voi ați fost făcuți după chipul lui Dumnezeu. Fără de-astea. Animalul e animal. Omul are o natură spirituală în el. Deci, acum evrei, când la au zi pe Iisus spunând că trebuie să-i mănânce și sânge și carne. de ce să-i canibalism? Păi, ce toată asta, mă? Ok. Uh, fii în cum Creștinismul acum este implementat. Noi știm foarte bine că Iisus Hristos nu a fost mâncat. Atunci, uh, care treaba? Unii spun, mai uh, ai ce are de-a face cu cina domnului. Ha! Huh. Dacă mănânci cina domnului, uh, uh, îți crește credința? Sau că. Ca... Oricum. Unii, unii spun că este cina domnului, alții spun că nu este cina domnului. Acum o să spun uh, cum înțeleg eu lucrurile aici. La fel ca și femei, femei i s-a spus, uh, femei samaritence, i s-a spus, uh, Iisus i-a spus că el are viața, el are apa vie. Iar ea când s-a dus la sat, a devenit această apă vie, fiindcă a, a spus mai departe despre Iisus. Iar oamenii și la rândul lor l-au investigat. Uh. Am citit o chestie interesantă legat de studiu, într-o carte despre studiu. Un profesor i-a spus unui student să scrie despre un pește din acvariu. Studentul ăsta trebuia să facă o lucrare de cercetare. Dar, printre altele, Profesorul a zis, vreau ca să-mi scriu un eseu despre peștișorul ăsta din apă. La care el s-a la pește și a început să scrie. După ce a terminat el pagina aia, profesorul a zis, mă, lucrul ăsta e prea superficial. Vreau să te uiți la peștelul ăsta din nou. Și vreau să-mi scrii, să-mi descrii peștele ăsta din punct de vedere științific. Noi nu facem proză de dragul prozei. Vreau să-mi spui despre peștele ăsta ce știi despre el. La care ăsta a început să se uită la pește mai bine. S-a uitat la pupilele peștelui, s-a uitat la sozii lui, a numărat și sozii. S-a uitat la mișcare, la distanță, la toate alea. Hă! Acum arată mai bine, dar însă uh, nu-i nu, nu de ajuns. Vreau să-mi scrii totul despre peștele ăsta. La care în final s-a scos peștele din apă, l-a tăiat în bucăți, i-a -a descris și fizionomie internă, va mai mult. L-a și părlit un pic să-l mănânce. Da, da, da. Măi, Fii atent. Fii atent cum stau lucrurile. Din punct de vedere științific, uh, tu știi că în, în... Unde este? În Elveția? Există... Uh, uh, hydron Collider, uh, bombardamentul atomic pe care îl au ei în, în, în tunel? Și la ce mă refer? Da, da, da, da. În Elveția, da. A, așa. Măi... Da, da, da, exact. Problema e următoarea. Dacă într-adevăr vrei să știi natura atomului, atunci trebuie să rupi în bucăți. de -aia au construit tăia dita mai, cum spui tu, centrifuga De fapt este accelerator de particule. Da. Așa. Uh, deci, la fel și cu peștișorul ăsta. Vrei să-l cunoști pe peștișor? Trebuie să rupi în bucăți. Poate nu știai, dar eu cred că știi. Eu am fost în marină. Am fost marinar. Da? M-au incorporat, băi. Știi cum era pe vremuri? Ai făcut armata? Da! <laughs> am făcut armata la marină, măi. Printre altele, am fost învățat să trag cu pușca, să arunc cu grenada și m-am îmbrăcat în costumul ăla de cauciuc pentru atac chimic, împotriva atacului chimic. Și ni s-au spus câteva... Uh, ni s-au deschis câteva... Uh, uh, chimicale de-astea, de, de, de otrăvuri. Printre altele, fii atent aici chestie, printre altele, ni s-au spus cum miroase și ce gustare Ă, chimicala respectivă, o travă respectivă. Cu alte cuvinte, la un moment dat, undeva într-un laborator, unul a pus pe vârful unui ac o travă și a gustat-o. Fiindcă el a trebuit să scrie în document ce gust are și ce miros are. Acum, când ajungem să-L cunoaștem pe Isus, când vrem să-L cunoaștem pe Isus. Trebuie să ne uităm la fiecare aspect al vieții Lui, până la punctul în care El și-a dat viața pe cruce și și-a vărsat sângele. Să ajungem în măsura să, să înțelegem și să cunoaștem, să îngurgităm fiecare cunoștință despre El, în sensul ăsta. Iar când ajungi să-L cunoști pe deplin pe Isus, ajungi să-I să, să cunoști... Uh, inima Lui, să-i cunoști caracterul Lui, să-i cunoști dragostea și intențiile Lui. Și când ajungi să-L cunoști pe Iisus, de fapt, îl cunoști pe Dumnezeu. Și când ai o intenție sinceră de a căuta să-L înveți, să înveți despre Dumnezeu, El, Dumnezeu, ți se va descoperi ție. De fapt, El s-a descoperit, Dumnezeu s-a descoperit pe Sine, întrupându-se și devenind om printre noi. Ok? Dar, dar ăștia nu, nu, nu, nu l-au priceput. Așa uh, au rămas, cum am zis, dezgustați. Și uh, când au văzut care treaba, l-au părăsit, la un moment dat. nu nu nu, nimeni nu poate să facă așa, așa, pe dincolo. Ajungem la versetul uh, Puțin. Așa, așa, așa. 60. Deci mulți dintre ucenicii săi, când au auzit aceasta, au spus Greu este acest cuvânt. Cine poate să-l asculte? Dar Iisus, cunoscând în sine că ucenicii săi murmurau cu privire la acest lucru, le-a spus Aceasta vă va face să vă potigniți, dar dacă l-ați vedea pe fiul omului sunt să unde era, dar dacă l-ați vedea pe Fiul omului Suindu-se, unde era mai înainte. Duhul este Cel care dă viață, care nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am le spus sunt Duh și sunt viață. Acum înțelegem în care treabă. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, pentru că Isus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este cel care îl va vinde. Și spunea, de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este, nu este dat de la Tatăl. Atunci, atunci, mulți dintre ucenicii săi s-au întors și nu mai umblau cu el. Isus l a spus celor 12 și voi ce credeți și, și voi vreți să plecați? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să plecăm? La, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții eternice. E, e, ce? Numai, nu mai știu să citesc române și acum. Tu ai cuvintele vieții eterne. Și noi am crezut și am cunoscut că tu ești Sfântul Dumnezeu. Sfântul lui Dumnezeu. Isus le-a răspuns. Nu v-am ales eu pe voi, cei 12, și unul dintre voi este Diavol. Și spunea despre Iuda, a lui Simon, iscoreo, Iscarioteanul, pentru că acesta urma să-l vândă, el fiind unul dintre cei 12. Așa. Deci, mulți au plecat, au rămas doar așa 12. La care Iisus le spune, nu mai plecați nicăieri, la care Petru spune, la cine să plecăm? Ioan Botezătorul e mort, Uh, și nu, nu mai era nimeni, acum, nu mai era nimeni pe pământ si, uh, similar cu Isus Hristos. Nimeni. Odată cel, ce-l cunoști pe Dumnezeu, ca ce chestie să te duci după alți demoni și idoli? Nu se merită. Acum, Petru și ce doi și Apostle, l au văzut minunile, au văzut toate. Unde să se mai ducă? Dar Isus l-a zis, unul dintre voi e, e diavol. este interesantă este că ei nu știau cine, uh, cine era acesta. Uh, de ce crezi că Isus n-a vrut să le spună că Iuda era cel care o ma să-l vândă? Măi, uh, acum spun versiunea mea. Deci, interpretarea mea. Eu am copii, da? Am patru copii. Să presupunem că am o viziune și voi ști că unul dintre ei mă va omoră. Fiindcă mă urește, știu că mă va omoră. Eu ți-o spun ca tată. Chiar dacă știu cine mă va omorâ, eu tot nu le voi spune celorlalți copii cine mă va omorâ. Îmi voi arăta dragostea față de toți, în mod egal, față de copiii mei. La un moment dat Iisus îi, îi, îi numește pe acești apostoli copilașii mei, copiii mei. În sensul ăsta. De-abia la sfârșit și-au dat seama după ce l-a vândut, au știut că era el. Până și când a mâncat din aceeași farfurie cu Isus când a rupt din aceeași pâine cu el la cina Domnului, tot nu le-a spus că era Iuda. Când, eu ți spun, când ai copii, e cu totul altceva. Una este să ai colegi de muncă, să ai frați, ce-o fi. Una este relația asta, alta este când ai copii. Nu vrei niciunul dintre ei să, să se piardă. Și chiar dacă știi că unul dintre ei te, te va omorâ, voi fa vei face orice să, să, să, să încerci să-l schimb. Până, până și în noaptea în care a fost vândut, Iisus tot l -a, a zis, va de acela prin care voi, voi fi vândut. El, el a încercat să-l oprească până și în ultimul moment, și nu, nu, nu s-a putut. Dar n-a vrut. Omul acela, Iuda, l-a urât pe Isus. Chiar? Și știi, știi, știi când a apărut ura asta față de el? La cină. Ura asta a apărut mai înainte de cină? A, nu, nu, nu. Măi, măi, măi, Ia să... Așa. Uh, trebuie să mă uit în Biblie. Nu știu exact unde, dar aș putea să o, să, să o spun în câteva cuvinte. Vine Maria Magdalena și uh, îi spală picioarele. Uh, cu parfumul ăla, cu toate alea. La care Iuda, care ținea. Uh, am impresia că Baria Magdalena. A banii. Ah. Era da. La care Iuda, care ținea banii, întreabă, băi, ca ce chestie, băi, risipă asta? Banii. s-ar fi. sticla aia de parfum. Nu știu cât de mare era, dar parfumul ăla costa cât salariul pe un an de zile. La care. Uh, el a instigat și pe ceilalți apostoli și i-a ce cursi pasul, la care Isus îi zice, mai: lăsați-o în pace, fiindcă ea a făcut un lucru bun. A făcut lucrul ăsta în vederea înmormântării mele. Scriptura spune că imediat după evenimentul ăla, fiindcă l-a mustrat pe, pe Iuda, în, în cazul ăla, Iuda s-a dus țintă la preoți ca să-l vândă. Înțelegi? Deci, Iuda s-a dus la preoți fiindcă, fiindcă, fiindcă s-a enervat pe el. Oricum. Și bine, bine că el, el, știa, el știa că odată ce se duce la preoți să-l vândă, preoții îl vroiau mort. Deci, el știa bine ce, ce făcea. Oricum. Să revin. A, și să închei cu, cu Matei 6. Câteva lucruri. Isus face două minuni semnificative, prin care, unul, minuna cu mulțirea pâinii și uh, peștilor, este faptul că nu există limite când e vorba de nevoile fizice. Până acum, Dumnezeu a avut grijă de păsări, de animale și spun... Uh, chiar ieri am văzut patru uh, căprioare în curte, pe aici. Și nimeni nu le dă de mâncare. Iarba care crește, crește pentru aceste căprioare. Deci Dumnezeu hrănește căprioarele astea. Păsălele lastea la Și pe noi. Nu există limite la el. Uh, se întâmplă că la un moment dat viața pe care noi o avem să fie prea costisitoare și când viața devine prea cosisitoare, atunci trebuie să tăiem din uh, cheltuieli. Una, îți dau un exemplu, uh, la viață cosisitoare. Telefonul meu și telefonul nevestei, numai uh, factura pe o lună de zile a fost, la un moment dat, 250 de dolari. Băi! 250 de dolari pentru două telefoane, factura? Cum să nu fie mult? M-am înverzit la față. M-am luat de nevastă și am zis, măi, ce, ce cu, cu prostea la asta, mai? Acum, doar abonamentul meu și al nevestei este în jur la 50-60 de dolari. De la 250 până la 60 e diferență mare. Am schimbat... Uh, uh, cum se numesc am, nu, nu am schimbat și telefoanele, dar am schimbat... Cum? Operatorul? Exact. Am schimbat operatorul, măi. Acum noi suntem uh, uh, cu Google. Google-ul are aici, în Statele Unite, și uh, linia lor. Deci, da? Da? zice Google Fire Hai să scriu, ca să vezi cum, cum îi zice. Nu știu. Google... Păi bine, Cosme, dar voi n-aveți oferte de asta, mii de minute gratuite cu 100 pe minute. Cu toate ofertele astea tot am avut de 250. A... Am a fost. Am, deci am, am, am avut toate astea. Oricum. Uh, dar hai, hai hai să revin la studiu. Avem, avem ofertele astea, însă ce-o uh, fi fost texte toate alea când m-am pârlit, m-am odată și m-am luat de nevastă, când m-am părlit a doua oare, am zis neveste, ajunge, schimbăm operatorul. Și l-am schimbat. Deci, există uh, anumite uh, chestii care sunt prea costisitoare, însă mâncarea și cu haina este garantată de, de Dumnezeu. Când au fost cei în pustie, 40 de ani în pustie, Scriptura spune că sandaua nu li s-a rupt, au avut haine pe ei, nicio problemă. Deci, uh, Matei uh, 6, 33 spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate acestea, acestea despre care El vorbise, uh, mâncare și haine, vi se vor da pe deasupra. Deci, minunea asta arată că El are puterea de a avea grijă de, de fiecare, am nevastă, am patru copii. Cum stăm cu neînvărtim? Copiii ăștia au de mâncare. Nu avem de mâncare. Dar ce se întâmplă când vine cineva la tine și spune N-am cu ce să-mi hrănesc copiii, n-am cu ce să așa și pe dincolo, să le dau de mâncare, să le dau haine? Este promisiunea lui Dumnezeu a, gre -ă, greșită? Mai sunt cazul când... Exact, nu, nu, nu, într-adevăr Nu. Sunt cazuri când ești furat de alții, însă, de fiecare dată, și nu bat câmpii, de fiecare dată când cineva a venit la biserică la noi și ne-a spus n-am cu ce să-mi copiii, n-am cu, cu ce să îmbrac sau asta, este fiindcă banii care sunt câștigați în familia respectivă se duc pe alte lucruri. Iar lucru comun este băutura. Ah, iauși. Da. Ne înseamnă și la voi în biserică, de-astea? Da, a, vin, voi avem, noi avem cerșetori care vin la noi la biserică, măi. Că vorba aia, ești biserică de pocăiți, da? Apar, vin, vin pentru profit. Ah, de la alte religii. Cu sau fără religie, tot vin. Da. Deci aveți și voi pe Iulian al vostru. Măi. Eu mai uh, zic pe Iulian, nu? la ce yeah. m-am referit. Da, da, da. Ah, îl știu, îl știu. Ala cu, cu sifilis, corect? Da. Așa, mai asta e. Uh, hai că nu... Uh, da, e importantă chestia asta, hrană și... Astea sunt garantate. Hrană și îmbrăcămițe decât uh, să-ți alte caprii, picii, cum ați iusti un televizor nou, un telefon, chestii, Așa. Uh, exact. Exact. Uh, Că tot, uh, uh, na, capricii, uh. și-a zic așa că un hobby, banii și timpul pe care îl investești într-un hobby, uh, ar, uh, cu banii și cu timpul, ai putea crește un, încă un copil. Când stau și mă gândesc la hobby-urile mele, bine, hobby-ul meu este uh, electronica. Și mă refer la componente electronice. Pun scheme împreună, fac chestii să, să meargă. Dacă stau și mă gândesc, deocamdată componentele electronice în America sunt ieftine. Deci, nu, nu, nu, iau de, nu rup de la gura copiilor. Așa. Deci, a doua minune pe care Isus a făcut-o, el a mers pe apă, da? El arată, Matei 14, arată anumite aspecte legate de minunea asta. Apa e tulburată, lumina este între, între zi și noapte, deci când lucrurile sunt așa încetoșate și învolburate, Isus merge peste ele, nu este afectat de ele. Oamenii sunt afectați. Petru a fost afectat și a început să scufunde. Iisus nu este afectat de, de elementele acestei vieți. În sensul ăsta ne putem uita la această minune. Un alt lucru la care ne putem uita este lucrurile pe care le facem, în numele Lui Dumnezeu, Dumnezeu sau pentru Dumnezeu. Și unul dintre ele, că intru în, în amănunt aici, oamenii se uită la botez ca fiind o faptă și pentru că este o faptă nu poți fi mântuit prin botez. Când Scriptura spune cine crede și va fi botezat va fi mântuit, cine nu crede va fi condamnat. Omul care nu crede, clar că nu, nu se va boteza. Dar cel care crede și se botează, va fi mântuit. E zic așa, dar, dar uh, uh, botezul este o faptă și... Un moment! Și credința este o faptă. Crede și va, va fi botezat. Și credința este o faptă. Iu, uh, Iisus Hristos a spus în Ioan 6... Când El a fost întrebat ce să facem uh, ca să împlinim lucrările Lui Dumnezeu, ca să facem lucrările Lui Dumnezeu, la care El le-a răspuns. Asta este lucrarea Lui Dumnezeu sau lucrarea pe care El vă cere. Să credeți în acela pe care El l-a trimis. Adică să crede în Isus. Și credința devine o lucrare. Când este o credință investigatoare, o credință care se uită în amănunt, în amănunt în viața lui sus. Asta, un alt lucru pe care îl, îl, îl putem învăța, legat de credința, este o faptă, este, oamenii vor spune, până nu-L vă pe Dumnezeu, nu voi crede în El. L-au văzut pe Dumnezeu și nu, nu l-au crezut în El. Nu, nu, nu au crezut în El. Deci, și nu l-au crezut. Ce, ce rost are să pierzi timpul cu ăștia? Zâmbești? Uh, cel, cel mai bine este să, să, să păstrezi o relație uh, amicală cu ei. Și asta e tot. Singura chestie pe care o poți face este să devii uh, un izvor de apă vie. A, asta este, deci, prin viața ta să arăți că Isus trăiește în, în tine. Deci asta, asta am avut de spus despre uh, Ioan capitolul 6. Ok? Da. Cele două minuni.